Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi ankusina wa min sayyat a'amalina Men yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falamadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh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 Nyaht dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah yang merupakan nyahat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita lebih mulia lebih berharga dari apa yang ada di muka bumi ini diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Facholifuddin azzamullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syara' Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin uh, ke-80. Poin yang ke-80 Tentang persatuan umat Islam Poin ke-80 Tentang persatuan umat Islam Ahlu sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin Dan melarang mereka berpecah belah Sebagaimana Allah berfirman Wa'atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraku dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah. Jangan janganlah kalian bercerai bercai. Allah Jalla Jalaluh juga berfirman: ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai bercai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang mendapatkan azab yang berat dalam surah Al Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 ayat 32. ولا تَكُونُ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةَ كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ. Janganlah kamu termasuk orang yang memperselutukan Allah. Iaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Berjama'ah atau bersatu adalah rahmat. Sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini, ada yang sahih pada di sini sahih al jama'atu rahmatun diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin lainnya al jama'u rahmatun wal furqatu 'adabun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah ada di sini al jama'atu rahmatun wal furqatu 'adabun ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil yang mengatakan 'Ikhtilafu Ummati Rahmatun', perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar, dilemahkan oleh para ulama lihadis. Jadi perkataan hadis 'Ikhtilafu Ummati Rahmatun', ini hadis dhu'id. Maka dikatakan oleh As-Subuki Hadis ini yang ma'ruf Artinya tidak ada asalnya di sini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm Bahawa hadis ini batil Maghzuh Dalam salatnya Yang pertama Ada Sulaiman bin Abi Karima Yang dilemahkan oleh Abu Hatim al-Razi Kemudian yang kedua, dalam sanat ada Juaibir Ya matrukul Hadis, Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasai Darakutni dan yang lainnya Yang ketiga, ada sini Mungkotir Antara Dhuhaq dengan Ibn Abbas Maka dikatakan oleh Syekh ya al-Bani bahawa Iktilaf semuanya tercelak Dalam agama ini Bahawa ikhtilaf itu madmumun Di syariah Jadi hadis ini Tidak ada asalnya Dan Dijelaskan oleh para ulama hadis rawi rawinya juga rawi rawi yang lemah Dan tidak bisa dipakai sebagai hujah Kemudian Al-Quran Al-Bidin Azzaqimullah Bahawa Al-Sunnah ini Mengajak kepada persatuan yang lelasi Pada Al-Quran dan Al-Sunnah Menurut pemahaman Salaful Salih ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini Tentang persatuan umat Islam Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala salaf, Itu memecah belah umat Mencerai-beraikan umat Ini perkataan perkataan yang batil Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran Di atas landasan sunnah di atas landasan pemahaman salah pula. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para Nabi, Warusul Alihi Musta'la Tuhas Salam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentaatikan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Kadang-kadang nah, dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mendawakan dakwah tauhid. Ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ia ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, ia bergabung di atas persatuan di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini. Kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat ini mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ia ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh ahlu sunnah, persatuan di atas Quran, di atas sunnah. Maka harus terus ada Al-Amru bil-Ma'ruf Wa-Nahhiwanil-Mungkar Jadi tidak bisa persatuan tanpa ada amar maruf -mar munkar, Tidak bisa Maka lanjutan dari ayat 103 Di surah Ali Imran Dilanjutannya Maka wa takum minkum ummatun yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil dengar ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar dan merekalah orang-orang yang sukses Di dalam kita berjamaah Bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan yang ada itu persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini. Antum perhatikan di halaman nomor 5 Al-Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan yang semu dan sesat. Al-Zanah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikendaki adalah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Rahimahullah mengatakan, Al-Hizib secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu. Atau kemasyarakatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akhidah dan iman. Atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air. Atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan. Bahasa atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan kriteria kemaslahatan yang secara adat manusia secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizab mempunyai prinsip-prinsip pemikiran sandaran dan sifatnya inter yang yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizib. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizib. Dan hizib sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakinnya dengan sungguh-sungguh atau dengan istilah lain dia mengakuinya, Mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi Dalam hijab tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hijab Maka undang-undang tersebut menjadi asas Atau menjadi asas wala kesetiaan atau loyalitas Dan barak permusuhan, persatuan dan perpecahan Kepedulian dan ketidakpedulian kepertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb yaitu hizb Allah dan hizb syaitan yang menang dan yang kalah yang muslim dan yang kafir orang memasukkan masukkan hizb-hizb atau kelompok pergerakan jamaah ke dalam hizb Allah maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah dan tidak boleh taruhkan kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Sofieh Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Al-Ahzab Fil-Islam. tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam. Yang ditulis oleh Sofieh Rahman Al-Mubarak Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya 'Ad-Da'wa dakwa ilallah Baina tajammu' al-hizbi wa ta'awun al-shari'i Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, kelompok yang ada Bukan membawa kepada persatuan Kerana kelompok itu atau perkumpulan itu atau pergerakan itu punya asas Punya prinsip yang mereka Mencintai Karena prinsip tersebut Karena kelompok tersebut Dan mereka membenci juga Karena prinsip dan kelompok tersebut Bukan karena Allah Makanya dilarang Yang seperti ini Karena orang akan membela Bukan membela Islam Membela kelompoknya Membela perkumpulannya Membela yang mereka katakan persatuannya Yang pada akhirnya persatuan yang mereka buat Merupakan pecahan dalam Islam karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan yang lain juga bikin seperti itu juga yang lain juga bikin seperti itu akhirnya apa? terjadi ribuan kelompok ribuan perkumpulan ribuan persatuan yang justru merobek mewek kesatuan agama Islam ini, agama Islam makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran Kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca. Dan juga kawaidnya. Bagaimana penjelasan para mempastirin tentang ayat ini. Supaya kita paham Tentang makna persatuan yang hakiki yang sebenarnya. Menurut agama Islam. Kalau kita lihat. Di dalam sejarah. Tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi SAW. Pemimpinnya oleh Rasulullah SAW. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Quran. Maka Nabi marah, Rasulullah. Kemudian Nabi, Nabi katakan, Apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam, tapi kepada kelompoknya, Nabi marah, Rasulullah. Maknanya persatuan yang ada ya di bawah khilafah. Di bawah pemimpin, di bawah ulama ri, bukan membuat kelompok. Cuali kalau oleh ulama ri itu e, membuat persatuan atau majlis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umat, ni adalah sangat. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum Muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi Ahlu sunnah justru mengajak umat kepada persatuan. Tapi persatuan yang dibangun di atas itiba, yang paling penting bukan nama. Tapi bagaimana hati ini bisa bersatu? Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa atasimubihabil jamian waladahfirroku. Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatukan hati manusia. Allah Taala. Bakal seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Kalau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'a baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, "Sa'andanya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya kembalikan umat ini kepada Quran, kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman sahabatus saleh. Jadi al sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah. Bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar-maru yang mungkar. Tangan dibiarkan. Untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, Jangan bicara soal syirik. Jangan bicara soal sunnah. Jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran kepada Sunnah. Jadi Allah S.W.T mengajak kaum Muslimin kepada persatuan di atas Sunnah. Bukan persatuan yang semu. Makanya saya sebutkan di sini jika kaum Muslimin bersatu di atas Sunnah mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebagaimana Allah. Subhanahu wa nadala bar firman wa'ti'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhab rihqum dan taatlah dan tak atlak kepada Allah dan rasulnya janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang dan bersabarlah sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas itiba, ketaatan kepada sunnah bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang digendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahanlah golongan yang menyelesai mereka meskipun golongan itu berada di atas kebenaran sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan dan dikembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah pada sunahnya dengan pemahaman salafus saleh. anda perhatikan di sini, ya. Firqah firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran yang -aliran sesat. Yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat. Ada firqoh yang sesat. Jangan orang mengatakan, gak ada firqoh yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk sorga. Ini yang harus kita perhatikan dan di awal kitab ini antum perhatikan di awal kitab ini di awal kitab syara akidah lusunah wa jamaah saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14 halaman 15 dalam dan selanjutnya halaman 16 juga saya jelaskan di muqaddimah dalam buku syara akidah lusunah wa jamaah Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih, menurut pemahaman para sahabat, yaitu Salafus salam Pemahaman para sahabat, radhiyallahu yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah, hanya satu Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftarakul ummah tentang perpecahan umat. An Aub bin Malik radhiyallahu anhual, "Khalil Rasulullah SAW iftarakat al Yahudu ala ihdah wa sab'ina firqa, wa waqida fil Jannah, wa sab'oun fil nar wa iftarakat al Nasara ala thintain wa sab'ina firqa, wa ihdah wa sab'oun fil Naa' wa waqida fil Jannah. Walladhi nafsu Muhammadin bihi." datastariqan <tuh> ummati ala 73 firqa wahidatan fil janna wa 72 fil nar kulla ya rasulullah man hum qala al jamaah dar sahabat aub bin malik an, berkata rasulullah sallallahu bersabda umat yahudi berpecah menjadi 71 golongan makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka Umat Nasrani ini berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk sorga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk sorga. Dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah ditanya, wahai Rasul siapakah mereka yang satu? Yaitu golongan yang selamat. Rasul menjawab, Al-Jamaah. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan inilah lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Istiraqul Umam allal dalam shara usul i'tiqat alsunnah wa jamaa ah. Ibn Abi Hasan dalam kitabnya As-Sunnah dan hadis ini Hasan Hasan juga oleh Syekh Al-Banlam dalam silsilah hadis As-Shahihah di juz yang ketiga Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaih wassalam serta mati dalam keadaan beriman begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk sorga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi Rasul dan hamba Allah serta mati dalam keadaan beriman adapun setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW maka semua umat Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan para Rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang direwetkan oleh Imam Muslim والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا مؤمن بلدي أرسلت بي إلى كرام الناساب النار. demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di dalam mendengar aku diutus siapa saja apakah dia Yahudi atau dia Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa maka dia pasti menjadi penghuni neraka. hadis Sahih dari Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi tujuh satu. 70 masuk meraka 1 yang masuk sorga 1 yang masuk sorga yang mengikuti Nabi Musa. Itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 70 golongan. 71 masuk meraka 1 yang 71 masuk neraka, 1 yang masuk sorga 1 yang masuk surga yang ikut yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi sebagai nabi sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Berarti sebagai nabi sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk sorga. Di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan, 1 yang masuk surga, 72 masuk neraka. Saudara yang lain Nabi bersabda kulluhum fin nar illa millatan wahidatan ma'an 'alaihi wa ashhabi semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabatnya berjanji atasnya itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjanji atasnya nanti yang selamat nah, di sini Hasan dikatakan Imam Tirmizi dan Hakim jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan, 72 golongan. Ya ada golongan syiah, ada khawarij, ada mu'tazilah, ada jahmiah, ada yang lainnya lagi. Firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan. Nah mereka ketika diajak kepada persatuan, mereka tidak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah al-Fahmih salam. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membikin kelompok sendiri. Nah, mereka mencela adanya persatuan. Yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Kalau kita mendakwahkan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah, jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita ber, berpegang kepada prinsip Quran, Wasanul Aqam misalnya, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Oleh kerana itu, kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Qur'an dan sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Qur'an dan kembalikan Al sunnah Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya'i waladina amanu wa ati'ullah wa'afi'ur wa wa'ulil amri minkum, fa'intana z'atum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tumdu min billahi wal yawm akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah berfirman wa ay amrul iman taatlahu li Allah taatlahu lir rasul dalil al amri yang kita kalian apabila kalian berselisih tentang suatu kembalikan kepada Allah dan rasulnya jika kalian beriman kepada Allah ke akhir yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Qur'an. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada persisian, kembalikan. Lihat, rujukannya. Karena agama Islam, agama jalil. Bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istirahat. Tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi al-Sunnah wa jamaah, Memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah Dan marang berpecah belah serta bergolong-golongan Al-Sunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW Dalam menghadapi musuh-musuh mereka Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah, sempalan dan bayat-bayat yang dikenal Sebagai bayat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Ahlul Halli wal-Aqdi. Semacam lembaga yudikatif. Atau kepada seorang Muslim yang berkuasa dengan kekuatannya. Meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW. Mata wa laisa fi unuqi bayatun mata mitatan jahiliyah. Badang siapa mati, sementara ia belum berbayat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Di sini sahih dari Kamiah Muslim dan bayi haki dari sahabat Ibn Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membayat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh Ahlul Halli wal-Aqdh sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas beliau imam menjawab yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaikatnya itu adalah imam dan demikianlah makna hadis ini tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok Al-Qahtiri dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahawa hadith tersebut menunjukkan bahawa yang dianggap bayat yang sah adalah yang dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi bayat yang sah itu yang seorang imam yang dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada dua orang atau tiga orang yang membayat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam. Sampai dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Atau oleh ahlul halli wal akubah. Jadi ancaman tentang meninggalkan bayi'at, diancam dengan mati jahiliya, itu berlaku bagi orang yang tidak berbayi'at kepada imam, yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin. Atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqt. Adapun pun yang lakukan oleh kelompok-kelompok, atau jamaah-jamaah adalah bayi'at yang bid'ah, yang harus ditinggalkan. Bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Hudaifah, yaitu ketika tidak adanya jama'ah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jama'ah. Rasulullah yang bersabda, "Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Waqutu fa illam takun laum jama'atun wala imamun, qala fa ta'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'dhu 'ala ashli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta 'ala dhalik." Maksudnya engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi?" Beliau seolah-olah menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon. Hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari krim Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. InsyaAllah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini. Wa'atassimu bihablillahi jami'an wala tafaraku dan fawa'idnya. Supaya kita faham ini tentang ayat ini Jadi Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103 Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafati hufratin minan nar fa minha فَذَلَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ Tendahlah kalian berpegang teguh kepada tali Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah mencinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian Menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi, di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Al-Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini. Jadi Al-Habid Muqathir menjelaskan tentang ayat ini. Tentang Kaum Ansar Yang mereka Diberikan hidayah oleh Allah Yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan Bahawa disuruh untuk bersatu wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la Kemudian wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum mu'adana fa allafa baina qulubikum fa asbaha tum bi kalian ingat disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian Permusuhan, Tantas Allah menyatukan di antara hati kalian yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Imam Ibnu Katsir wa fi sya'n al-Aws wal Khazraj. Wa kana bainahum hurubun katiratun fil jahiliyah wa 'adawatin shadidatin wa dagha'in wa ihann wa zuhul taala Dan siyak ayat ini lafadz ayat ini ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj. Itu dari Ansar. Karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah. Permusuhan yang sangat kebencian di antara mereka. Lama-lama terjadi peperangan di antara mereka. Balamma jaa Allah bil Islami fadakhala fihi man dakhala faru ikhwanan mutahabbina bijalallah mutawasilina bijatillah mutawawinina albir wa taqwa setelah kala Allah mendatangkan agama Islam ini maka masuklah diantara mereka dalam Islam mereka menjadi bersaudara saling mencintai dengan kemuliaan Allah saling menyambung dengan dat Allah dan mereka saling menolong tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqtama fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62 ayat 63. Dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mu'minin dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allahlah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka, sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wakanu ala syafaqah minan nari bisababi kufrihim. Faanqadhum Allah minha anhadahum lillimani. Waqid imtana alaikum bi dzalik Rasulullah. Yoma qasmi ganaim hunain. Dan mereka, arti orang-orang Ansar berada di penjuru Nizham dengan sebab kekufuran mereka, lantas Allah menyelamatkan. Darinya dengan menunjuki mereka kepada iman dan juga Rasulullah Sallam telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan qanimah hunein. Tentunya Rasul bagi sekedarnya aja, justru Rasul membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasul membagi qanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu lebih banyak daripada orang-orang ansar maka diantara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela. di waktu perang Hunain, setelah Fatuh Mekah terjadi perang Hunain dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu konimanya dibagi cuma untuk orang ansar sedikit dibaginya <tuh> Maka mereka mencela kata Nabi Nabi Sallam menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda Sallam kepada mereka: Ya Ma'ashar al-Ansar, Alm Ajidkum Dullalan, fahadakumullahu bi, Wakuntum Mutfarriqina, Fala Falaqum bi, Wa'ala tan Faghnaqum Allah bi. فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن قال رسول الله kepada mereka wahai orang-orang Anshar bukankah dulu aku dapat di kalian dalam keadaan sesat lantas Allah menunjuki dengan perantaraan aku bukankah dulu kalian saling berpecah belah lantas Allah menyatukan hari, hati kalian dengan perantaraan aku dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir. Lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaran aku. Setiap Nabi mengatakan demikian. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya. Yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami. Dan betul Rasulullah yang memberikan. Allah menunjukkan dengan perantaran Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan banyak lagi disebutkan. tentang penjelasan Nabi sallallahu kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat. Nikmat Islam ini yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam yang dasarnya Al-Qur'an, dasarnya Sunnah Menurut pemahaman para saleh, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. ما قد يجلس كان على شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لم تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان تدقى آيات إني هذه الآيات في حدث الله يبدأ المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك مأسيته مخلصين لو بذلك وأن يقيموا دينهم وَاسْتَمْسِكُوا بِحَبْلِهِ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَيْكُمْ وَجَعَلَهُ سَبَبًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَهُوَ دِينُهُ وَكِتَابُهُ وَلِاجْتِمَاعِ وَلَذَلِكَ وَعَدَمُ تَفَرُّقٍ وَيَسْتَدِيمُ ذَلِكَ إِلَى الْمَمَاتِ وَذَكَّرَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَوَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْدَاءً مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَهُمْ بِهَذَا الدِّينِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَجَعَلَهُمْ إِخْوَانًا وَكَانُوا لَشَفَحَةِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الشَّقَاءِ ونهج بهم طريق السعداء الى اخرهم الشيخ عبد الرحمن بن عسر السعدي مبو وكان ايات من الايه قبليه ايت هو وكيف تغفرون وانتم تطر عليكم ايت الله فيكم رسوله وممن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا احق تقاتلوا Dimulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Rahman bin Nasirah Sa'dir Rahimahullah. Kata beliau ayat-ayat ini menganjurkan kaum uminin, hamba-hamba kaum uminin, Allah menganjurkan kepada hamba-manya kaum uminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar. Agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Agar mereka menaksanakan ketaatan kepada Allah Meninggalkan maksiatnya Dengan ikhlas yang demikian karena Allah Dan dalam mereka menegakkan agama mereka Dan dalam mereka berpegang kepada tali Allah Yang Allah sampaikan kepada mereka Dan Allah jadikan sebagai sebab Di antara mereka Artinya bersatunya mereka Yaitu agamanya dan kitabnya Dan mereka berkumpul di atas yang demikian Dan tidak boleh mereka berpecah belah dan dalam mereka tetap demikian dan Quran dan Sunnah bersatu, jangan berpecah belah sampai mereka mati Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini yang dulunya mereka bermusuhan berpecah belah lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini Allah satukan hati mereka Allah jadikan mereka bersaudara dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Ini dalam Ibnu Sirkawi Muhammad bin Tafsir Kalamul Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidh Ibnu kemudian Syiah Sa'di Sa dan juga para Mufasirin. bahwa dari ayat-ayat ini yang pertama, yang pertama wujub layak di samb di kitabillahi wasunnatirasulussam. Faman tamsak bihima lam yadil. Yang pertama, pertama fawait dari surah Al Imran ayat 102, 103. Yang pertama. Bahawa wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua. Al-akhdu bil-islami jumlatan wa tafsilan wa bihi aqidatan, wa syariatan amanun min az-zayk min Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci dan berpegang kepada akidah syariat ini akan aman dari kesesatan dari penyimpangan kesesatan Jadi orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan sebab kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan. Berpegang teguh kepada Islam seluruhnya. Dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Yang pokok ya akidah. Kemudian syariat. Ini akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujub wujubu tamasyuk bisyiddati. Wujubu tamasyuk wujubu tamassuk bi shiddatin bid-din al-islami wa hurmatut tafarraqu wal ikhtilaf fihi wujubu tamassuk bi shiddatin bid-din al Jadi, berpegang teguh kepada agama Islam wajib berpegang teguh kepada agama Islam dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya Yang keempat, yang keempat, tahkimul Quran was Sunnah, bima kadiyqa fihi al-Muslimun min nizain atau ikhtilaf fi raih, <tahkimul> menjadikan al-Quran Sunnah sebagai hakim, menjadikan al-Quran Sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perselisian dari pertengkaran dan persesian dalam pendapat Dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin dari pertengkaran dan persesian dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima. Laisal ikhtilafu madmuman idha kana fi masail ijtihad. Iktilaf itu tidak tercela Apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Iktilaf itu tidak tercela Apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam quran kata beliau, "Wa mazalatish sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadits wa huma 'adzalika muta'alifun." Tersendiri saja para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi, tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih tentang masalah hukum hukum fiqi, <coughs> tapi hati mereka bersatu dalam akidah dalam manhaj mereka bersatu dalam pemahaman tetap bersatu tapi dalam masalah ijtiat mereka berbeda yang keenam wujubu zikrin ni'am li ajri syukri ta'ala alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang keenam wajib menyebutkan nikmat Agar manusia bersyukur kepada Allah SWT, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh. Al-Qiyam ala shirki wal-Maasi, Al-Qiyam ala shirki wal-Bida wal-Maasi waqofuna ala syafi di jahannam orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat orang yang tetap dalam kesyirikan bid'ah dan maksiat maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahannam orang yang tetap dalam kesyirikan bid'ah dan maksiat maka dia berdiri tepi jurang jahannam itu tujuh Fa'idah ana buat ambil dari surah Ali Imran. Ja'ul Islam Al-Mutaymiyah rahimahullah dalam majmu' fatawanya. Di juz yang pertama kata beliau begini, fa anna sabab al-ijtima' wal ulfa jam'u al-din wal amal bihi kullahu wa huwa ibadatullah wahda la syarikalah kama amara bihi bathnan wa zahira. وسبب الفرقة فارق حظ مما أمر أمر الله وأبد به وسبب الفرقة فارق حظ مما أمر الأبد به والبغي بينهم ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوان وصلاوة وسعادة الدنيا والآخرة وبيض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته Wasawa dulujuh, wabara atau rasul minum. Dan telah tampak bahawa sebabnya bersatu itu berkumpulnya dalam agama, mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, sebagaimana Allah merintahkan. Yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya Jadi meninggalkan apa yang hamba itu meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba dari bertauhid kepada Allah menjauhkan syirik melaksanakan apa-apa yang wajib meninggalkan yang haram dan yang lainnya dan juga sebab hurqah itu Kezoliman di antara mereka Hasil dari berjamaah Adanya rahmat Allah Keredoannya, salawatnya Kebahagiaan dunia akhirat Dan juga nanti di hari kiamat Orang-orang yang bersatu hatinya Itu maka wajahnya diberikan Dia putih cemerlang wajahnya Adapun hasil dari perpecahan akan mendapatkan adab Allah, laknatnya, dan juga akan hitam wajahnya, dan Rasulullah berlepas dari mereka. Al Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang hakikat ayat Salm dalam kitabnya Majdul Salikin, di Juz yang ketiga. Kata Al Imam Ibn Qayyim, hakikat ayat Salm di kitabillah, wah takimuhu duna arai al rijal, wa maqayishim, wa ma'qulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim fa malam yakun kadhalik fa huwa munsallun min hadha al i'tisam fad din qulu fi al i'tisam bihi wa bi hablhi ilman wa amala wa ikhlasan wa isti'anatan wa mutaba'atan wa stimraran ala dhalika menjadikan al quran dan sunnah sebagai hakim Bukan kepada pendapatnya orang Bukan kepada kias mereka Bukan kepada akal mereka Bukan kepada perasaan mereka Bukan juga kepada kasyf. ya, Kasyuf ini iluminasi yang mereka Mengatakan bahwa mereka mendapatkan Dari Nabi Atau dari Allah Padahal itu memimpi dan Bukan dari wahyu Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya, yaitu berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian, sampai hari kiamat. Penjelasan Alimam Muqayyid dalam kitabnya, Madarijus Salikin di Yus yang ketiga. Tentang wajibnya kita berpegang teguh pada tali Allah. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok. Meninggalkan semua hawa nafsu. Dan yang lainnya. Karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam. Yang teguh di atas Quran dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya sampai sini dulu kajian kita. Adapun penjelasan. Ayat dalam surah Ar-Rum dan juga hadith Huzhaifah InsyaAllah kita akan lanjutkan pada dua pekan yang akan datang insyaAllah Wassalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, terima kasih yang mengucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu Khairan Atas bahasan materi yang penuh manfaat di pagi hari ini Wassalamualaikum untuk selanjutnya, kita memasuki sesi interaktif sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya kepada ustaz secara langsung silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang ustaz sampaikan tadi kami persilakan untuk yang pertama dari telepon di 0218236543 silakan Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan volume radio dan televisinya. Silakan ke pertanyaannya singkat dan eh, ya. padat ya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh saya punya tetangga, selalu curhat sama saya gitu. Eh kan dia kan punya anak meninggal dunia umur 13 gitu. Katanya dia selalu bersyukur eh, bahwa anaknya itu hidupnya menderita waktu itu. Terus dukanya, suka makan nasi dini setelah meninggal dunia dikirim itu makanan eh, itu tersebut sama tetangga dibagiin pantehan. Saya sudah berdakwah ya sudah uh, bahwa uh, ada, orang meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi uh, untuk memakan-makan itu. Uh, saya tidak mampu, jadi dikasih pinjam uh, buku... Tentang perjalanan ruh yang dari tibyanah itu masih dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah gitu. Ya. Jadi dia masih tidak percaya. Tintinya saja. Mohon penjelasan. Baik, baik. Terima kasih ya. atas wajahnya kelahiran. Assalamualaikum. Salam warahmatullah wabarakatuh. Baik Ustaz Bisa menyimak dengan jelas Ustaz Ya apa yang ditanyakan? Ya inti pertanyaan dari uh, Ibu tadi adalah. Ya, Tanyakan apa? Nampaknya eh, pertanyaannya apa? Baik bagaimanakah hukum mengirim makanan kepada mayit? Apakah diperbolehkan? Ia ya. sebenarnya pertanyaannya yang tidak kaitan dengan materi yang kita bahas. Adapun tentang hukum mengirimkan makanan kepada orang yang sudah meninggal, itu enggak ada dari Al-Quran, maupun dari sunnah, dari para sahabat, tidak ada ya makanan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, bukan kepada orang yang mati orang yang mati enggak bisa apa-apa, enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa apa-apa secara syariat sudah jelas bertendangan, apalagi dengan akal juga enggak bisa diterima orang yang sudah meninggal enggak bisa apa-apa lagi, sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia meninggal, dia dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan. Tidak bisa apa-apa. Jadi pengiriman makanan atau yang lain kepada orang meninggal. Yang makan makanan itu adalah syaitan yang makan. Dan juga tidak ada nasnya. Juga mengirimkan bacaan dan yang lainnya kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada keterangannya. Dia sudah terputus seluruh amalnya. Jadi yang bermanfaat buat dia... Adalah amal yang dilakukan dan kita mendoakan dia dengan kebaikan agar Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmat dan yang lainnya. Itu yang sampai dan itu yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawapan dan nasihat alisad. Yang kedua, silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Ia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dari Ferry. Silakan Pak Ferry. Nah, saya mau tanya, uh, bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran di dalam solat? Iya yeah. Ya. Jadi saya solat, tapi uh, saya membaca Al-Quran gitu untuk membuat solat pendeknya gitu. Maksudnya membawa mushaf begitu ketika uh, mem. Membawa... Dalam rokaat begitu pak? Atau ya, tak, dalam rokaat, dalam rokaat setelah wajibah saya baca uh, uh, Al Quran gitu. Tadi membaca Mushaf ya, uh, ya. untuk uh, bacaan surat-suratnya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Uh, mohon maaf, uh, Ustadz pertanyaan yang tidak berkesesuaian dengan tema lagi mungkin ada sedikit penjelasan dari Ustaz Ustadz. Yang apa pak? Artinya, ketika sholat kita wajib membaca surah al-fatihah dan itu termasuk rukun. Adapun surah itu hukumnya sunnah. Ya kita baca ketika kita sholat. Artinya ketika kita sholat sunnat. Kalau kita sholat berjamaah dengan imam, maka kita mendengarkan bacaan imam. Kalau sholat yang jahar, yang keras bacanya seperti sholat subuh, sholat maghrib rakaat yang pertama kedua, sholat isya rakaat pertama kedua. Maka kita mendengarkan bacaan imam. Baik ketika imam membaca Al-Fatihah maupun ketika imam baca surah. Adapun sholat yang sir seperti zuhur, asar, maghrib, rakat ketiga, isyarakat ketiga, ketiga keempat. Maka kita membaca Al-Fatihah dan surah. Kita baca. Atau ketika kita sholat sunnah kita baca Al-Fatihah dan juga surah dari Al-Quran. Itu kita baca. Adapun surah itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Ada salat sholat maghrib, rakat ketiga, kita baca Al-Fatihah saja. Isya, rakat ketiga keempat, kita baca surah Al-Fatihah saja. Itu yang ada contohnya Rasulullah SAW. Alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat halusad. Baik, dari pertanyaan pesan singkat, kami angkat dari Bapak Muhsen Ishaq, Ishaq di Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz Di saat kita mengetahui para sahabat dahulu dan para imam-imam mazahid Yang juga mereka berbeda dalam permasalahan beberapa hal mengenai fikih Akan tetapi hati mereka adalah bersatu akan tetapi dalam realitas kehidupan kita saat ini, ketika kita melihat banyak ada perbedaan dari masalah fikih di e, masyarakat kita, ini menjadi pemicu e, terjadinya perpecahan umat. Yang jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana Ustaz, cara untuk menyatukan umat Islam, sementara begitu banyak perbedaan fikih yang mereka fahami dan amalkan di dalam ibadahnya. Terima kasih Ustaz. Iya. E, kalau disebutkan tadi oleh penanya bahwa para sahabat, para ulama pernah berselisih dengan mereka, tapi hati mereka bersatu, begitu juga para imam. Ini dasarnya yang yang paling penting yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada umat Islam yaitu tentang ilmu. Karena secara umum mereka kurang ilmunya. Ilmu Semakin luas orang ilmunya, semakin lapang dadanya Semakin luas ilmu seorang, semakin lapang Tapi semakin sempit ilmu seorang, semakin picik dia Sikapnya, tindaknya picik karena bahkan sempit ilmunya Tapi semakin luas ilmunya, semakin lapang dadanya Dan juga dia toleran kepada perbedaan yang ada selama ada dalilnya sama keterangan Masing-masing berpegang pada pendapat, pada dalil yang memang kuat dalilnya tidak ada masalah, tidak saling mencelah, tidak saling memfitnah diantara mereka. Itu kerana Karena ilmunya luas. Yang kedua, yang bisa juga dijadikan sebagai yang pertama, yaitu tentang iman yang dasari. Mereka kajiannya tentang tauhid lebih dahulu, bukan masalah fikih. Kalau yang dikaji masalah tauhid, ini merupakan asas asas persatuan Allah tauhid. Jadi yang wajib dijelaskan terus-menerus kepada umat dan mungkin ribuan kali dijelaskan tentang akidah tauhid, tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu asas. Jadi ketika ada masalah-masalah fikih yang lainnya, karena memang dasarnya sudah benar dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Perbedaan fikih itu terjadi bukan nggak terjadi di antara sahabat terjadi juga di antara para imam tapi mereka lapang dadanya karena tawhidnya asasnya jelas tapi kalau ada perbedaan dengan masalah aqidah masalah mana mereka nggak bisa terima yang ketiga yaitu tentang masalah amal justru disibukkan umat ini dengan masalah amal bukan dengan perbedaan pendapat kan banyak amal-amal yang jelas sama gitu yang sama yang dalilnya sudah jelas itu disibukkan dengan amal kalau ada perbedaannya wajar. Tapi sibukan mereka dengan melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ikhlas. Yang jelas tidak ikhlas tidak akan diterima. Yang jelas kalau dia tidak ikhlas tidak akan diterima. Sebab harus dua-duanya dijalankan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita hanya mampu untuk mengajak. Mengajak dengan apa yang ada pada kita. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah-lembut, mengajak. Adapun kalau orang sudah tidak lagi dengan dasar ilmu, tidak lagi mereka dengan dasar iman, ini sulit untuk diajak. Yang ada perpecahan karena apa? Mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah sulit untuk diajak bersatu dan sudah juga diajak kembali bahkan membuat mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat yang awalnya masalah fikih tapi akhirnya masalah akidah nantinya wallahu alam Yasirakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawapan dan nasihat yang Ustadz sampaikan. Demikian bapak moksin di Bekasi. Kita akan berikutnya dari pesan singkat yang kedua dari bapak Abdul Rahman di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz mohon nasihatnya uh, yang Ustadz sampaikan terkait dengan kebutuhan dan sarana dakwah berupa organisasi dalam bentuk yayasan, perkumpulan dan lain-lain agar tidak menjadi fitnah uh, bagi uh, persatuan umat dan menjadi Pemicu dari perpecahan umat. Terima kasih atas nasihatnya. Iya. Yang terpenting kita bersatu di atas Alquran, Mushnu, Alalafah, Misalab ini. Kita nggak membutuhkan adanya perkumpulan atau persatuan. Nggak perlu. Karena zaman sahabat juga bersatu di bawah kepemimpinan Ullah Amri itu dibawa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para tabi'in tabi'u tabi'in selanjutnya. Adapun yang memang pemerintah mengharuskan yang seperti kita membuat masjid atau pondok pesantren harus ada yayasan, ya kita buat yayasan. Kan juga enggak perlu banyak, hanya berapa orang aja sekedar formalitas untuk bisa adanya masjid. Kalau enggak bisa orang bangun tanpa ada yayasan atau pondok Alhamdulillah itu gak perlu lagi kita bikin perkumpulan-perkumpulan Yang penting bagaimana hati kita bersatu Di dalam Al-Quran, Al-Sunnah, al, al misal. Sekarang persatuan-persatuan ini banyak sekali orang bikin persatuan Bukannya persatuan yang ada perpecahan Persatuan guru, persatuan ini, terus semua bikin persatuan Akhirnya yang ada perpecahan Justru yang ada contohnya kita ajak umat ini kepada quran kepada Sunnah Itu yang harus di kalau orang disibukkan dengan persatuan akhirnya sibuk dengan bikin segala macam aturan atau peraturan dan bagaimana supaya loyal dengan perkumpulan itu dan bagaimana kita barok dengan kelompok yang lain, ini kan bahaya tanpa pecah makanya harus diajak umat ini dengan ilmu, kembalikan mereka untuk belajar Quran, belajar sunnah memahaminya, mengamalkannya, itu disibukkan bukan persatuan persatuan yang ada, justru kalau kita lihat yang ini bikin persatuan, yang lain juga bikin Apabila bersatu umatnya itu berpecah, cuba untuk menjawab. Masjid apa perjuahan? Ini bikin, yang lain juga bikin. Apa aja sudah. Tapi kalau satu kebutuhan yang memang pemerintah mengharuskan demikian, seperti di yayasan, itu kebutuhan. Dan kita nggak ada wala-wal bawa dengan yayasan tidak. Tapi karena memang diharuskan demikian untuk membangun masjid atau pondok atau sekolah harus ada di bawah yayasan. Sekedar alat aja. Tapi bukan kita wala atau barok dengan yayasan tersebut bukan sebagai e, untuk su, apa bisanya kita membangun sekolah itu udah di atas itu aja juga untuk mengatur apa ya idahroh administrasi supaya lebih rapi itu aja tapi bukan bikin perkumpulan seperti yang ada sekarang ini nanti akhirnya ujung-ujungnya kalau pengikut yang nggak mau taat dibikin bayat nanti seperti yang saya sebutkan ini diangkat sebagai imam yang perkataannya wajib ditaati, kemudian ada bayi'at. Supaya untuk mengingkat tuh adanya bayi'at. Ya. Seperti jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Yang mana mereka tambah jauh dari agama Islam ini. Wallahu alam. Nah, Mungkin satu lagi, baik, terakhir. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Bapak Sarmin di Jakarta juga yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, sebagian masyarakat kita memahami bahawa banyaknya kelompok dari umat Islam merupakan kebaikan dan rahmat di dalam Islam Karena dengan adanya kelompok-kelompok tersebut bisa saling melengkapi kebutuhan umat Islam Pohon penjelasan dan nasihat terhadap pernyataan ini Ustaz Jadi pertanyaan yang ada yang mengatakan bahwa banyaknya kelompok itu umat Islam saling berkasih sayang, saling berinteraksi, saling melengkapi. Ini bertentangan pada hakikatnya. Adanya kelompok-kelompok atau jamaah atau golongan atau perkumpulan yang ada justru bertentangan pertama dengan syariat. Dengan dalil tadi. وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ Inilah kalian berpegang dari Allah dan jangan lakukan berpecah belah. Yang kedua pertentangan juga dengan akal. Justru dengan banyaknya itu akan terjadi perpecahan. Pertentangan juga dengan kenyataan. Kenyataan yang anda enggak bisa dipungkiri. Kelompok-kelompok yang ada yang semakin banyak itu saling mencela, saling mencaci. Saling memaki, saling menghina, saling menjatuhkan. Ini wakil yang ada. Kalau kita lihat dengan akal yang waras, dengan hati yang dalam, kita melihat perpecahan yang ada di tengah kaum Muslimin. Ya, bukan hanya orang awamnya, termasuk juga para penuntut ilmunya, termasuk juga dai-nya, berpecah. Kerana mereka tidak disatukan di atas manhat yang hak. Al-Quran wa sunnah lafahmi salaf. Jadi banyaknya kelompok yang ada itu justru tambah perpecahan. Dan itu terjadi. Dan mereka berbangga dengan kelompoknya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kullu hizbim bimaladayhim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb mereka berbangga dengan kelompoknya. Dan ini terjadi. Maka itu gak dibenarkan dalam syariat Islam gak dibenarkan, karena tambah perpecahan, ya insya Allah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum sehingga nanti kita akan tahu kita masuk yang mana masuk yang bersatu atau yang berpecah belah dan juga penjelasan hadis Hudaifah tentang masalah imam dan juga jamaah, insya Allah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insya Allah untuk kajiannya saya cukup sampai di sini. mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita dengan Islam dan Sunnah dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita di antara doa yang terbaik yaitu Allah ma'alif bain al-qulubina wa aslih zat bainina wahdina sibul salam Allah ma'alif bain al-qulubina ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami wa aslih data bainana ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami ya Allah wahdina subulassalam ya tuntunlah kami ke jalan-jalan keselamatan benar Allah menunjuki kita ke yang lurus kembali kepada quran Sunnah Nabi sallallahu dan bertekad diberikan sabat istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wasallu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh